Szent István Három hét múlt el, Spiki újra ott állott a múzeum kertben. Ha el kellett jönni, ma Szent István napja van a Sándor utcai kapun lépett be, és mikor a kis, szűk, néhány lépcsőfokon felfutott a kertbe, megállott. Újra itt van hát a tegnap játékainak birodalmában, amely játékok neki a valóságot, az életet jelentették. De most, hogy elhurcolkodtak az ősz utcából, és ő testében eltávolodott a muzitól, mintha egy különös fal támadt volna közötte és a muzik között. Egy fal, amelyen keresztül lehetett látni, amely ugyan láthatatlan, de mégis megvan. Megállott a kapu lépcső legfelső fokán, és mintha azt kérdezte volna magától. Ez hát, az a muzi? Kisebbnek, szűkebbnek tűnt fel, mint három hét előtt. Hiszen az ő kertjük is majdnem ilyen nagy, és a városliget ehhez képest a végtelenség. Azelőtt, amíg itt játszott, itt élt, sohasem látta a múzeum kert határait. Az egész egybeolvat vele, a mindenséggel. Most olyan élesen határolódott el, stűnt fel kisebbnek, érzékelhetőbbnek. Máskor, ha a muziba belevetette magát, mint az úszó a vízbe. Fentartás és gondolkodás nélkül muzista volt, ha megállott és körülnézett. Milyen csendes és ünnepélyes a kert! Az Eszterházi utcából nem hallatszik fel a a zsivaja, a szarkofágokon nem pattog a stuklabdája. labdája. Igaz? Hiszen még csak nyolc óra van, és Szent István napja. Azért is kelt fel ilyen korán, azért is van már a muziban. Szent István a pénzkeresés napja. Aznap nincs tuk, nincs rabló pandur, nincs bakugrás. Szent István napja egészen másra való. Nem is habozott hátsokat, és egyenesen az épületnek indult. Ma reggel nyolckor nyitották, és valamennyi tárnyitva volt. Piki egyenesen az állattárba sietett, és megállott az óriás mamut agyara előtt. Ált és várt, mint a póka légyre úgy lesett. A termekben nagy szöges csizmák kopogtak, paraszti, széles szoknyák suhogtak, teli iszákok vonultak fel. Jöttek papucsos vábok, fehér nadrágos székelyek, kékbeli alföldiek, szép Magyarország csak úgy ontotta a népet erre a napra Budapestre. Nem hiába, hogy az a híre, de okos ember is volt Baros Gábor, a szakálas vasúti miniszter. Azt mondta, hogy három forintért az ország legmesszibb csücskéről is Pestre lehessen utazni a népnek. Úgy hívták ezt közönségesen, hogy zónautazás. És Szent Istvánkor Budapestre is zónázott az egész ország. Ami olcsó volt akkor tájt, azt mind zónának hívták. Így lett a zónapörkölt, kiárusítás, és ha valaki el akart utazni, arra úgy mondta, hogy elzónázok. Csupa zóna árral volt tele Budapest, és ha már itt voltak, csak elmentek a múziumba. És parasztot érdekes, népies viseletet látni a tavalyi Szent Istvánkor piki is felvonult a tárakba. De ebből üzlet kereset lett. Idegen vezetés. A múlt évben negyvenk rajcárkeresettel zárta a napot. Ez idén tehát már szervezettel jelent meg. A múlt év tapasztalatain okulva a mamutagyarat választotta kiindulási pontnak. Olyan feltűnő nagy csont az, hogy előtte csak meg kell állni. De nem minden megállónak érdemes felelni. Emberismerőnek kell lenni, aki Szent Istvánkor a múzeumban pénzt akar keresni. Svábokkal, erdélyi szászokkal, cipszerekkel nem jó elkezdeni, mert azok hagyják, hagyják magyarázni, aztán meglóbálják a fejüket, és szépen odébb állnak. A székelyek se kiadósak, mert azok egy tréfás kiszólással fizetnek. A falusi zsidónak hiába beszél, az mindenről tudja már, hogy hol van, mit jelent és kitől való. A jó szélesképű nagybajuszú csizmás alföldi gazda és felesége, az az igazi. Annak lehet magyarázni, az pénzt jelent. Most jön éppen egy ilyen pár. Piki megfordul és úgy nézi a mamutagyarat, mintha még sohasem látta volna. De a füle látja, hogy mi történik mögötte. A férfi patkós csizmájának csikorgása ritkább, az asszony szokna suhogása halkabb. Valami felkeltette a figyelmüket. Kisebbeket, lassúbbakat lépnek. Megállnak. Közvetlenül mellette. Pár pillanatnyi csend. Néznek. – Nézd, apjuk! szólalt meg az asszony. Kis csend, majd megszólal az apjuk. – -e büdös ez a nagy csont? – Mi bű lehet? – kíváncsiskodik az asszony. Csontbú! hangzik a felelet. De milyen bú? Abtyuk felveti tokás, naptól fejét, húz egyet bajuszán, s hogy tekintélyén ne essék csorba, meggondoltam felel. Bávó! És kis vártatva hozzáteszi. Nagy dügez anyjuk! Csendben állnak, néznek. Alig, ha nem Alifánt. Böki ki végül. Piki úgy érzi, hogy itt a lélektani pillanat. – Most vagy soha. – Mamut. Feleli közönösséget tettetve, már szíve az izgalomtól a torkában vert. – Bekapják a horgot, vagy nem? Aptyuk és anyjuk merően áll és néz. – Ümögött, köögötte ez a fiúcska, vagy mondott valamit. Piki most már részletesebben ment a tárgy ismertetésébe. – Bácsi, ez a nagy csont, mamut a gyar. Igaza volt, tette hozzá vaszul, rokona az elefántnak. Apjuk elégedetten hallotta. Tekintéje az asszony előtt nem csorbult. – Mondom, hogy elifánt. – Majdnem elifán, vette át újra a szót Piki, csak hogy annak idősebb rokona, bár ezzel évvel hamarább élt az elifántnál. – Most honnan tudod? – kérdezte az aptyuk. Nagy tudósok mondják ezt, magyarázta most Piki, aki érezte, hogy megnyerte a csatát. Amikor még fiatalabb volt a föld, élt rajta egy óriási állat, a mamut. Hosszú szőr borította a testét, nyájakban tanyázott. Szibériában a jég alól még egész állatokat is kiástak mostanában, onnét tudják. Molnár Tóth István hódmezővásárhelyi gazda ránézett a fiúra. – Zsidau gyerek vagy te? – Református. – Áldár ég? – Ozt iskolába jársz? – Gimnáziumba. Feleli büszkén Piki, de hogy véget vessen a vallatásnak, ő kezdett beszélni. – Tessék a szomszéd terembe jönni, ott van a világ legmagasabb állata, a zsiráf. És elindul. Molnár Tóth István és anyjuk pedig utána. Két kitömött zsiráf és egy óriási csontváz mered rájuk. Piki most már, mint hivatásos vezető, magyarázott. – A jú és bárány birka -rokona. Nagy nyájakban élt Afrikában, és azért olyan magas a nyaka, hogy elérhesse a magas fák leveleit. A magyarázatra már hárman-négyen csatlakoztak hozzájuk, de Molnár Tóth István már a magáinak vallotta Pikit. – Gyere, fiacskám velünk, mutogass csak! – Most már rendben van, gondolta Piki, és átvezette őket a képtárba. A hosszú folyosón, ahol a római és görög szobrok voltak, egész előadást tartott a mitológiából, a Laokon csoportnál elmesélte rója bevételének történetét, és órák hosszat magyarázott a képek előtt. Madarász Viktor képénél, amelyen Szilágyi Erzsébet fia teste fölé hajol, a hunyadiak történetéről beszélt. Bertalan Mohácsi képénél második lajos szerencsétlen sósát úgy leírta, hogy anyjuk szeme tele lett könnyel. Ligeti, Markó tájképeinél mindenről tudott valamit mondani, és amikor dobozi és hitvese elé kerültek, is Sándor verséből szavalt el egy részletet, és egész ember gyűrű vette körül, amikor elmondta az utolsó verset. Ezer ilyen történetek dúlták Árpád nemzetét, valamikor tagjainak visszás felekezetét. Meghasonlott szív és lélek jobbra-balra szaggatta, eljött hol egy, hol más szomszéd, és azt nyakor ragadta. A fő és test fogjon kezet, Egy értelem, egy érzet, Lelkesítsen tégedet, S ne félsz magyar éltedet! Nem értem, bár nagyon szép, Mondta erre Molnár Tóth István. ez zaptjuk, Világosította fel Molnár Tóth Istvánné, És szeretettel simogatta meg Piki kopaszra nyírodt fejét. Valahol nagymessze tizenkettőt harangoztak. No, de rá, öcskös van! Vélte a gazda. És leballaktak az udvarra. Ott leültek egy öreg római koporsó árnyékába. Előkerült az iszákból kolbász, szalonna, zöld paprika, jó roskenyér, egy kis bor, s falatozni kezdtek, csak úgy bicska hegyről. Ebéd után Piki húsz krajcárt is kapott, elbúcsúzott molnártótéktól, és ment vissza az állattárba a mamut agyara elé. Molnártót tót pedig lassú léptekkel ballaktak ki a múzeumkőrút felé. – Ügyes gyerek volt! – mondta az asszony. – Alig, hanem mégis zsidó! – felelt fejét csóváva Molnár Tóth István.